Земля задвихтіла ніби від гніву. Опівнічна бібліотека без решти розсипалася на порох. 0 годин, одна хвилина, 27 секунд. У цю мить Нора Сіт здійснила аварійне повернення в життя, заблювавши всю ковдру. Ледь жива,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 краєм ока помітивши кущі півників у полісаднику містера Беннерджі. Ці квіти вона раніше не цінувала, а зараз вони зачаровували її найвишуканішим відтінком фіолетового, який вона в житті бачила. Ніби квіти – це не просто кольори, а й частина мови. І ноти прекрасної рослинної мелодії, потужної, як у Шопена, яка тихо впадає в захопливу, велич самого життя. Справжнє откровення – виявити, що те, куди хотілося втекти, є тим самим місцем, звідки почалася втеча. Що в'язниця – не місце, а точка зору. А найцікавішим відкриттям виявилося, при тому, що Нора побувала в настільки розмаїтних версіях власного життя – Найбільш радикальне відчуття зміни у неї виникло в тому житті, з якого все почалося і яким закінчилось. Ця найбільша і найглибша зміна відбулася не тому, що вона розбагатіла чи стала успішною, чи більш відомою, чи опинилася серед льодовиків і білих ведмедів на шпіцбергені Вона прокинулася в тому самому ліжку, і в тій самій обшарпаній квартирі з розваленим диваном, юкою, маленькими кактусами на вікні і полицями, де стояли нечитаними посібники з йоги. Там були те саме електричне піаніно і книжки. Так само печально бракувало кота і роботи. Попереду та сама невідомість, але все по-іншому. Зокрема, вона вже не почувалася, ніби живе просто для того, аби обслуговувати чиїсь мрії. Не почувалася людиною, яка має знайти єдиний сенс у тому, щоб стати уявною ідеальною дочкою, сестрою, дружиною, матір'ю, працівницею чи ще кем-небудь. Замість того, щоб бути людиною, яка обертається навколо власної мети і відповідає перед собою. І все було по-іншому, бо нора жива, при тому що була настільки близька до загибелі. І ще вона зробила свій вибір обрала життя, тому що вона торкнулася широти життя, і в цій широті побачила не тільки те, що здатна робити, а й те, що здатна відчувати є інші гами та інші мелодії. У неї може бути не лише майже рівна лінія між легкою і середньою депресією, де не де з вибухами відчаю. І ще одне давало їй надію і навіть просто сентиментальну радість від перебування тут. Нура знала про свій потенціал насолоджуватися яскравим заходом сонця і посередніми комедіями з Райном Беллі, радіти музиці розмовами і власному серцебиттю. І все було по-іншому, бо головне – ота важка і болісна книга жалів успішно згоріла на попіл. «Здрастуйте, Норо! Це я, Дорін!» Нора була дуже рада її дзвінку, оскільки саме писала красиве оголошення про уроки гри на піаніно. «Дорін!» Можна я просто попрошу у вас пробачення за те, що не змогла провести урок для Лео цими днями? Це вже минуле. Ну, я не перелічуватиму причин, задихано Далінора. Але я просто скажу, що таке більше не повториться. Обіцяю, буде саме так, якщо ви захочете, щоб Лео продовжував навчання. Я буду саме там, де треба. Я вас не підведу. Звичайно, повністю зрозумію, якщо ви не захочете, щоб я навчала Лео музики. Але б я хотіла, щоб ви знали. У хлопця винятковий талант. Він відчуває піаніно. Він може навіть зробити музичну кар'єру. Вступити до Королівського музичного коледжу. Тож я б хотіла сказати, якщо не зі мною, то йому варто все одно десь продовжувати ці заняття». Ось запала довга мовчанка, тільки потріскування в слухавці і дихання. А тоді Нора, Люба, Не буду виголошувати довгий монолог. Ось коротко. Ми вчора ходили в місто вдвох. Я купувала йому рідину для вмивання, а він каже Я ж і далі ходитиму на музику, правда? От просто в буц! «То почнемо наступного тижня там, де зупинилися?» «Серйозно? Це просто чудово! То до наступного тижня!» І щойно Нора поклала слухавку, вона сіла за піаніно і заграла мелодію, якої ще ніколи не грала. Їй сподобалося те, що вона грала. І Нора пообіцяла собі запам'ятати цю мелодію і скласти до неї слова. «Може, вийде вдала пісня, і її можна буде викласти в інтернет. Може, вона писатиме ще пісні, або не збирає грошей і піде в магістратуру. Або і те, і те, хто знає». І Нора, граючи, поглянула на журнал, який купив їй Джо, розгорнутий на фотографії вулкана Кракатау в Індонезії. Парадокс вулканів у тому – що вони є символами і руйнування, і життя. Коли лава охолоняє, вона твердне, потім розсипається і перетворюється на ґрунт. Родючий, багатий. «Я не чорна діра», – вирішила Нора. «Я вулкан. І як вулкану мені від себе не втекти. Потрібно лишатися на місці». І дати лад своєму попелищу Нора могла насадити всередині себе цілий ліс Місіс Елм була вже значно старша, ніж в опівнічній бібліотеці Волосся не просто сиве, а біле і тонке Обличчя втомлене і розкреслене, як мапа На руках з'явилися старечі плями але шахи вона любила так само, як і колись у бібліотеці школи Гезелгін. У будинку престарілих дубових листок була своя шахівниця. Тільки з неї треба було стерти пил. «Тут ніхто не грає», – сказала вона Норі. «Я так рада, що ти завітала в гості. Такий сюрприз. Я можу ще приходити, коли забажаєте місіс Ел».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 Ніколи не знаєш, чим усе закінчиться. Інора усміхнулася і задивилася на фігури, міркуючи про наступний хід. библиотека.